Zerendak uh, irabazi uh, duela, bo, lehenik, uh, lehenik jardukitze bat, uh, bo, etzen deus eginik ere aintzinetik itsasun ere? Ba, Zena ulzu egan dezaun, uh, biziki berkoa da irabaztearena, uh, Lehi ya luze bat izan da, bakizu pilota partida jokatu horik bezala, uh, pilota partida txaga izaten da, Ogoi eta zelo delaik, hor zen beti uh, eta berdintz eta azken ge galdu dugu bost botz ez eta bestean ogoi ez zirabazi uh, uh, dugu, beraz ababost tantoz zirabazten dugu partida hau uh, zenbait bost egunta jaugo botzekin. Pentsa diteike, uh, Mikel Iribarren, uh, lehen itzulit berro da Zuek, uh, zuena berdintzua dela, oh, proiektuak, zuen uh, proiektu erritarrak, indu diferentzia, zure ustez? Diferentzia gauza gutik egindu azkenean, uh, biztan da gure zubazteko, behar izan da gure proiektu lantu hori tal da eta talde motivatu bat uh, gurea eta behar izan da etxezetxe hibiltze guzi hori kanpaina lan hori guzia e, bost ama bost anto biziki guiti da unen bost hau galtzen genuen dena behar izan da eta etzen anitzik baina irabaztea dakon da ta, uste edut oktara heldu girela gero biztan da egan haidu ere Gure erritzak, konfiantza eta er... daukute, konfientzen dugu ere, e... bertze zerren den lekua importantazela, beraz, e... lehar dugula erritargu zientzat lan egin eta oposizioko hautexiekin ere lanegin egin, petxatzea utori e... lehen emis... izanetan e... etortzen zera dela. Mikel Iriberen, pentsatzen dut uh, ospatzeko garaia izanen dela ere e, itxasun, beraz ongi ospatu eta biar lanean hasi besteak uh, bezala, uh, jakinean zira segurenik ziburun ere uh, eneko aldanak irabazi iku zeskuak ah, zideztela ere, gaiten gire, ementik bere, uh, euskararen ahluan ere. Baba ba, ba da guretzat uh gure, gure az gain beste batzuek ere hildo uh, beretik irabazi dutela in importanta da, Baan uh, biak uh, hasteneta berri bat Has batean zen azken egun utan uh, zoritzakez uh, gure herian da uh, Mil uh, Bargioz zen uh, auzi hori Mikel Barriozak uh, uh, presode gira laguna marzareko presondegira. Koherian urte hauetan, et, a, joan denazteko hauziak eta botere publikoen e, dozpetasunak e, behar dute presondegira joaten, bere buruz, astelinean e, Badakigu hori e, zinez e, txusek dutera e, batia dela, badakigu e, politikai ikuspegi dorpe baten uh, emaitza dela, beraz, uh, horra ezgira gira gaur egun autetsi gira, baina ez gira jariak, uh, eta kontsailari alkietan, baina giren alkietan edo aukiau eta berazi gure elkaxtasoro soa Mikeli eta eta beste uh, bake prozeso blokatu horrek nola bait behar duela lagundu, ba biztan da uh, inbera da eta pres beritar batzuen bigietan, baina suerteak egiten du eta emaitza ukan orduko hau dugula lehemiziko urratxa egiteko eta ez dudat Bertuko dutela, komprenitu, ez dela unen egoera eta eta, eta bakearen aldeko indagaudena nola naika ustena. Joanen no, baigira, uguñarat eta